گران محترم حاضرین کو دا مولانا زین الله سے دا دوره تفسیر قران دا 19 نمبر کې 66 چې په مسجد امیر ماویا محله خټک سولډیر کې په اګل 2008 کې شوه ده د دید ميلایدو پټرا ساتي ارشاد دی توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان لازا نزدې مین ټوک جنگیر روډ سوابي پرپرایټر انور شير توحيدي موبایل نمبر 03515710124 الله شفارا کوي دلته زم مرز نه مراد بدني مرز دي دارانګي کله قران کریم او احادیث کې روهانی او مانوي مرز اغاز ذکر کوي چې روهانی او مانوي مرز کمزوروالي د عقیده خرابوالي د اعمال او د اخلاق جبل او جہل او جبن او بغل دا ټول روحانی مرزونه دي ښه دا کینا بغضو حسدو تغصبو زدو عنادو قرآن کریم نده مزداقات ذکر دی چدا مرز دا دی سبب سر دی, دی مزداق سر دی صورت احضاب آیت نمبر بارو گو رئی مزداقات دا مرزو صورت احضاب آیت نمبر بارا یو مزداق دی شک کولو یا ویشت ما پارا وای یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض شکل بلی او اجسان چې پړو نو کې مرض او دلته مرض نه مراده اغا شک کلی دوی مزاق د مرض دا دام انسان کې مرض دی چې کفارو سره دوستی کوي او سورت المائده ایت نمبر 52 سورت المائده 25 نمبر ایت 51 کې الله فرمایي <تصفح> یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لا تتخذوا الیهود و اولیاء د یهودو و نصاریو سره دوستیونه کې دا امریکایانو برتانییو والا سره دوستیو نکې ورپسې آیت کې وای فطرلذینات بوینیا کتان چیر سوګدي چې چی پڑھونو کې مراد ده دلته مراد نه مراد د کفارو سره دوستي یساریونا فیم تلوار او تلوارګي دای په دوستي کې او واي نقشا مونږ یریګو چې روبرتيګه مونږ ته مصیبتونه کدھا کفار سره سرمو دوستیو نکا نو ملک بسنگ چلیگی زمون وزارت بسنگ چلیگی زمون مشری بسنگ چلیگی زمون صدارت بسنگ چلیگی نو دا ناجولتیا دا مرز دا کفار سره سر دوستی دارنگی سورت احضاف آیت نمبر بتیسو گورے دو پارا یا نسا نه بیا لاتون نه کهدمې نه نستا ا تقيتون نه پلات غو نهبلقال په اتماللهجی پ قلبي م راضون نه د اج پاه اول مخه ځناو ته عداب دکر کوئ ناریناو آوا طرف نه ته اواز مورته که کور کې زننا دی او که چر ته ضرورت نه د خبرې زورت را لو نذا نا فلا تخضعن بالقال نجوول دی نگی په خبرو کې چې تاسو خبره کې په چر ناراضه لې چا سره کار دی تاسو نمبر دی دا په طریقې طریقې سره فلا تخضعن بالقال ولي کدی په نازو نخری سره خبرو کا خبره کې کېچ مکین چوکو فیتمع الذي في قلبه مرضون لك یورسو کسره یوره وډه سوخته داو تینر ووی ته څه خبرې دي روري د لارې کې مغه روري نو را غریبه سبا ته بیا وخت معلوم کړی ختی لا نه خارو به دا دې منی بیا راغلي یاره تاسو ته مونږ پخوانی او سي پخوانی دا سي ادم علي سلام د وخت خپلواني او مونږ ټول دا ادم له احترام نصیور نه خوينديو نو په سبا ته بیا وي یاره خور راغلي نه من نشتا د پته ماسه مې خپل اوس لیدي یاره خور لیک یو بار ورته کې شوي ما بس دا خور او رور رو نبلر راستہ دا ولا بیا خول چې په ختی نبيہ سورته با بارې ورډه وو او په انځمرس بغیر ته په دغوي کور ته وردی بیاخه دا ټول مونږ نه خويند یو نو قران کې نه ای په دا تا بالقول په دی وجه په کورنو نو گدا چا خويند مې نه زنا نه یو نو کوشش دا پکای چې ناري نو ټلیفون دا باندې راشي نو چې هغه بالکل اډو کې کینا که دا عام شوره کی سمات په دې باندې اخبار او کالم نکلو یو زناناو خاون دی او مزدوری لطلی وو پا دی که چا نمبر هلو ملو که اگر دا آئی هالی حلو میلو و لوک حلو میلو دا بس ضر و جنیتوی چا رانگ نمبر نمبر غلط کو و مقه نمبر سبا تا بدر سبیعه ملو که او تیدا سکار دی چې گور ته زمانه زمانا لره زتانا لره ما پا دیدی پون اسی چا دا, دا حلو ملو را لکو اسم ملک خوکی او دا چل دی و آ بیاخو گف شپو پٹی دی پون باندی دا ملاقاتون وقتون او لوی بی حیائی آرطف کی شوروشو اخیر دا د کور ناری نو تا پتاو لگی کور ناری نو تا پتاو لگی دا بیا بیارالو اگا خضیط تلاک ورکو اگا اخبار وردر خلی کانم لیکلیو پہلے رانگ نمبر پر لانگ نمبر پر جان نمبر پر جانان نمبر او پیر تلاک نمبر فلا تغدا نبل قولیں ایا ته م هغه چې قرآن آداب ذکر کړي ودام مرضي خپرل کېده زنا نو ترپ ته اعلان وو baseY خلکې کلا زراناو پټولګي کیسه خوشاليږي چې پردو لرو خپلوانو کېره بوادي ودي پاکستان به سنبل کېږي سنبل کېږي سټوګي برابر کړې تفلې او پالښې خزو کې بدنه ناس پاستي او کم خلکو کې دام مرضي رجینو کو سره ناس تپاسته داتې زتانه ناغون ته یو ته خزو لري فخوره ته جوړه شوی دی بار په اوجره جمعه کې تاسو ما خامہ خبرې نشي کولی فلا ترضوا بالقول دا ډیر نه که هغه فلا ترضوا نه تاسو ته نی بیا څه مضفس الکان لا کټوا چې کنه بنګلی واچې یو کله چې مینو غوښ کېواله چیه کله وي اختر زنانه غون او کله غلا سو کو کې هر کسونو زنانه غونتا فلا ترضوا بالقول ايت ما الذي في قلبه مرضون دل ته مرز په معنا پردوس زنانو ته ميلان کولو سوره نور پنځستمه نمبر آیت وګورئ سورۃ النور آیت نمبر 50 اتلستمه پارا افی قلوبهم مرض ما کې ذکر کەی د منافقانو حال دا منافق نه ذکر ګي وای اذا دعوا الاله ورسوله لیحكما بینهم چې کله الله رسول تر اوختي شي که الله او رسول حکم نو دی نو مخړی مغڑی وَإِنَّا كُلَّهُمُ الْحَقُّو که دیل سا پیسا و دنیایی مفاد ملاوی اغیر لبیازر رازی افی قلوبه مرضون لنو کے مرض دے نو دی صورتی نور کے اتباع دا دنیا اغیر دا مرض راغلی د مومنانو سره دا پارم لفظ د مرض راغلی په جہاد کې بوزدیلی کو لاغیر لا دا پارم ا د مرض راغلی نفا کې اعتقادی اختاررولو دغې د پااره لمس مرض راغلی پې قولوې هم مرضون پهژنو ددی کې مرض دی د منافقطته په د الله کې دومانې په د هم الله په الله یا اخبار دی په زاده الله پس زیاتی اللہ دا دی دا مرضا الله والا دا مرض نور زیاتی که دیها قرآن نازی لیگی نو مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی فزادهم اللہ مرضا یا دعا اشار دا پس دا دا سیغر ماضی او ماضی په وقت دا دعا کی پا مانا د مزاری سر رازی فزادهم الله الله یو دانا جوړ دي او قران په بدل لغي منافقته او دور انګيده پکې نو فزادهم الله دي نورم نا جوړ کی دوه اشاره په قلوبهم مرضون وزنو د دې کې مرض دي فزادهم الله بزيات يل الله د دې دا مرض د دا, دا مرض دا, دا نورم زياتیږي لکه سُورَتِ مَائِدَىٰ آیت نمبر اٹھا ساٹھو گو رہیں سُورَتِ آیت نمبر اٹھا ات ساٹھو نمبر آیت سُورَتِ مَائِدَىٰ آیت نمبر اٹھا ساٹھو چھدہ منافق دا منافقت زیادی گی قُلِ يَا أَهْلَ لَزَّمَ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ أُخَا مَخَازِيَةَ دِينَا كَثِيرًا دِيرُ تَدِينَا ذَا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا بِالْبِهِ ذَا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَائِلِ لے. وَلَا يَزِيدَنَّ أُخَا مَخَازِيَةَ دِينَا كَمْ سِزَ آغا چنازل شوی دی تا تا تا ترفد رفستانا سرکشی و کفر دی قرآن سرے سرکشی نورم سیواشی قرآن کریم د ہدایت کتابو دا د منافق لد تالی لگی دلی دی نتو غیانا و کفر سورة توبہ آیت نمبر ایک سو چوبیسو گو رئی سورة توبہ آیت نمبر ایک سو چوبیسو فزادہم و اما الذين في قلوبهم مرضون مرض و نا جوڑدی نو نا جوڑت قران وے نو کد با انابت کرو نہ ری دو نو دی نور ام بیا خلاف کرو کی فزادتم رسن الی رستم نو دیا سیدہ سورت دا قران ددیو گن سر نور گندو او نور گندم سے واشی سورة بن اسرائیل آیت نمبر بہت سیو گو رہے اسرائیل آیت نمبر بہت سی پین لسم فارا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ وَإِذَا قُرَانِ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ دِي دَفَارَ دَمُؤْمِنَانُو اللہ رہی دمونگا استاؤو دفار شفا او رحمتو گردائی ولا يولا يزيد الظالمين نزياده قران ظالمان لرا مگر توان نو قران سرا الظالم طوان نورم سيواشي ذكا سالكو و من مرن يكن ظافا من مر من مريزن و من يكن ظافا من مر من مريزن يجد مر مبيل ماء اغل اخو دی بورګه او په باندې بیا مترخی لګي نو منافق انسان قرآن ولاوې په قرآن سر نه کوي فزادهم الله مرضى بذياتي الله تديدا مرضى ولهم عذاب اليم او دی لدی عذاب درناک په مانا د موليم سره ولهم او دی د پاره عذاب عذاب دی درناک بما کانو یک زیبون په دغه جدی درغئ درغله پهقرآانې کرم کې مادر د کې زب دو ایکې کهته راغلی ده وله هم عذاابون علییم او د مناف قانو لره چې پهړ کې ګنده او مارض دی د دپاره عذااب درنااک بما کانو یک زیبون په سو دغې جدی در روغئ و اضاف و یزان قیلالم چرکا لا ویل شدیتا لا تبسدو فیل ارض فساد مکوای پس مکا دی پس مکا کی فساد کی کیا او منافقان سه فساد کړي منافقان دا فساد کړي د مسلمانانو راز پاش کړي دا منافقانو ګی کاری ها يهود پېشاور کی انګريز پېشاور کی او د مسلمانانو د مجاهدين پاش کړي دا دی دا د کافرانو لور د مسلمانانو مخالفت باندې اماده کی کله کافرانو چې کوم په دین او اسلام اعتراضو نه کړی ودي مسلمانانو تغا هو او منافقت خپلم په سات دی و اذا قيل لهم شهر كلا اولي شديتا لا تفسدوا في الارض فساد مکوه پس مککه او زمککن واري مکوه د خلکو چې دی مګند کوي نو دی با نقصانه په سات با کئی بی دینی با خوری بی حیائی با خوری دا نم دا یہودیت انجیوز دا کار کی خوا نم دا یہود انجیوز لگیا دی اپا من دیر زیاد میندی خوا دا من دیر زیاد یہود خیر خوا دی اگی زمونگا دا پار لار انجوڑی زمونگ دا وڑو دا پار علاجونم کئی و ایزا هاں قیرالا هم لا تبسیدو علاج خوا یو طرف تکا ویکسینیشن خوا یو طرف تک ودې غوستا لورو خوره د کوره باره موشهری ته پردو لکانو د دفترونو خاطر ویستا وایزا قیل لهم لا تلجدمکرا یا, یا راغلی و مشره ډاکټر ير تاسو د ویکسینیشن مهمون د ویکسینیشن باره کیسنه وایو آن جامعه رشید والا پتور کړي هدی استعمال صحیح نه دی یا ومت اخبار د غیر خلاف انکشافات کړي مونږ ترې تحقیقات او پټ مونږ دا د نبر د اشتېږي چې زما خو د باه معشته کې د پر دو نری نوو سره د فاتررو کې نستې پاسې یواد خلاب موکیوو اوس ېمون کوو بیا به هم کو انشاءالله ول به کو نه باکیې د ویکسسینیشن پوری او کېمتې د ی باره کې مونږ خااموشو مونږ ته پته نه شته جا می تو شيیددوله په تو ما سره شت داسې ص نه دی بعضېدي پهې پ را کړی پ د شخ دو سلامب دسخ وي سره ما خپله رابط وکهه شیر و ایمان حدیث یو مساله تاسو کوجه د د خلکو ته خیرخواهی کوي نو کومه چې سید بس یو بیا ما نه د ستوغه سو پدی خبره تاسو ته خیر کوي نو کومه نو سید ما نه د غسیز پته نشته و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ده غټ فساد نه دي چې دا کور نه جنکی بار معاشره روزی الکانو سربیا ګرځي د بترو کې ناسته پاس ته تاسو نه بیا حیا یې چې سو کې ملګرتیا کوي دغه بار دا تیم راغواله مغامغه لجنکی کنه نه او غول الکتر ور کا طریقې ولا خیاص تاسو د تاسو نزارو کې تضبطو بيوباسه خو چا کیماني پدې سي خپکی وي و اذا قيل لهم چې هر کلا اوول شديدا پساد مکه پهزمکه کې دي وای مونږه اسلام کوو انما نهنو مسلمون مونږه اسلام کوو سوره اعراف آیت نمبر 21 وګوره سورة العراف اکیس نمبر آیات دا سی دا چه کم خلق وی منگا اصلاح او وو کئی پساد دا دیو نکم ویلی وو سورة العراف اتم فارا چه شیطان ابلیس اللہ لسجدونکا اللہ رویستو دیرالو آدم علی السلام او حوا بي بی بي تيوي یتاسو دي اونين لک تکه او دی شیطان دی دوالو تک سمونو کو قسم یوتو کو انی لکما لمین الناسین زستاو د خیر خواهانونې په قسم سره دې خیر خوايمه نو شیطان خیر خواو دا اغنیه متونه رويستو سوره یوسف آیت نمبر 11 وګوره صورت یوسف یو نمبر آیات یوسف علیہ السلام رونر راغلی او پلارتوئی یا آبانا ما لکلا تامنا علی یوسفا تبا موند یوسف بارکی اولید بارنکی و ایننا لہو لناسیون موند دا خیر خواہانیو ډیر خیر خواہانیو کنا کويته ورزولو پلار یووالو <سؤال> وکافليواله <سؤال> باندې خرص کو دا خیر خير خوایو دا بوسموي دا دي خير خوادي او دا دا خودو ده حقوقو المبردار دي او دادي او دادي دا دي خير خوای مونږ ته والو مړه دا وګرا نن امریکام وې مونږ په ملک امن راولو مونږه اصلاح کور نو کو ان امریکانانو سومالې کې سونه کو الجزایر کې سونه کو د انډونېشیا مسلمانانو سره سونه کو ایران کے او عراق کے افغانستان کیس او باجوڑ کیس داننگي په وزیرستان کیس او بیا پسوات او اسلام آباد کیس دیشتګردي غي کيا او نم ورکی ورکي مون امن قائم مو مونږه اصلاح کوو مولانا غازي عبدالرشید سے به شهید کو شیخ حسن جان سے به کو شهید کو مولانا عبد الله سے به شهید کړه مولانا اعظم تارک دی شهید کو غډټ کمانډران مجاهدین هغه دی شهیدان کو او مسلمانان لغنتا قرآن او دین بیانی دا دادی شدگردی او دادی شدگردی او هم آه بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام او قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ او پا دی مونگا پوئیگو مونگتا استاذانو خلکو دی خلق و تاریخون پا گوتا کڑی دی چه دا یہودو او انگریزان پا کم طریقی سارکار کئی دی مسلمان مسلمان بانده وئی حضر شیع القرآن م اووبید الله اندی صاحب سره پاتې شوی وو اووبید الله اندی صاحب چې کنه جلاوطن شوی او غریر د وکستان یونیسټي ول تیار کو د اووبید الله اندی د وخل د پار او څنګه چلیو کو چې کله د اذو وکستان سی ای والا هغه په روان کو کارن کی الله اندی رحمت الله له هغه جلاوطن شو دا د اذوګستان التیزان او رسول روانو دیوونه انګریزو کو انګریز اخبار کی بیان ورکو چې دا اذوګستان ګریফতার کدو نه انعام باور کو او داریني صورت دې تیرې شو داغي امور خپلته پیسې ورکي چې 1000 د بلځه کور نه جوړ کې دای کور نه بلډوز ورکو اخبار کی بیان ورکړه چې 70 دملګر کورم ګبلډوز ورکو اګیدان تر اخبارونه یو له 70 دوي چې داو سره ګړد دياتی شوی دی اوس چیندیزم خلاف یمغه کورونه بلود زرشو له مون خلاف د গ্রেফতারې ورن دی هم په یدونې پیسې ورپریشي چیندیزم او تل ال لوېما وجید سو چې تاسو 40000 کړی اوبه په پوره تحریک باندې پويګ چې تاسو اه آ... مات تا حوصله لب... ما... ما باندې باندې به دا تاریخ به مطالعه کول پکاري د انند امریکانانو د شتګړو ظالمانو تحریک دا وی له په ملکي پوجانګي ا هغه مسلمانانو باندې وځني مسلمانان په پوجانو باندې وځني یو بل باندې اړمایو په دې ډېر خلک پوي دي خو بس دا زمونږ د ګناهونو قصور دي زمونږ د بیخوندې ا قصور دي زمونږ د ملک اړې غړې دی او دا خصوص کلمخ کې يهودو انريزان خپلنک شو کی جونګکړی دي چې په سن 2010 کې پاکستان نه یو کومه کوشش دا ګدلن کو به سوای نه دو دواګانی بکو د ګناہوں نبه توبو باسو چې الله پاک زموږ د ملک پاکستان چې په دې کې زموږ د کابل دیوبند هغه وینې په بنیازونو کې لګې درې دا چې الله زموږ د ملک ته حفاظت وکړي او تمام مسلمانانو دنیا ته حفاظت وکړي ونم ولا اسلام ورکيو نو واي دي انما نحنو مسلمون موږ اسلام کوونکی یو الا خبردار ان هم هم المفسدون دی فساد کوونکی دي الا ان هم اللہ ما نیلی صاحب رحمت اللہ علی وی اللہ انہم میری بات سنو حقیقت اے ہے کہ اصل پسید یہی خبیص لوگ ہے اللہ خبردار حرف تنبی انہم کی تاکیدات دی دا ہم ضمیر فسلو دا ہم لیت تاکیدو اللہ انہم وخبرش انہم ہم المبسیدون وداد شرط گرد دا پسید یان دی ولكن لا يشعرون لیکن دې کې شعور نشتا او وای زکیالم استادې محترم ویا او وي لوک اتنه خبيز کي چكلا دې شي امنو ایمان روله کما امن الناس لك څنګه ایمان رول دي الناس الناس نو مراد صحابه کرام چكلو ویل شي ایمان روله لك څنګه ایمان رول دي صحابه ذان ناس نه مراد صحابه کرام یا د بنی اسرائیل او پرست علما لکه عبد ابن سلام رضی الله عنه وغيرها تاریخ ابن عتاکر کیدی امنو کما امنن الناس کما امن ابو بکر وعمر و عثمان و علی و اذا قیل لهم شرک لا شدویتا ایمان روڑے لکه څنګه ایمان روړي صحابه صحابه کرام هانت ایمان روړي ابن جريره ابن كثير او قرطبي ذکر کوي الناس نه مراد صحابه کرام د</thead> اشاره شو چې صحابه کرام معیار د ایمانو ګرځولخه چې هغه ایمان به متبری چې کم نه صحابو د ایمان غونتی نو لہذا د صحابه کرام ته منافق ویلو بدعتی ویلو باغی ویلو دا څنګه خبرانه شو دغه کل صحابه کرام باغی بدعتی سو سو دا ورته مونږ وایو نبي الله ولو ایمان وروړې تعلونو قالون دیوای انو منو ایا مونږی مانډړول لکه سنجی مانډړول بی وقفو ګوره منافکان ته به کرامو ته بی وقفو وایو باز مفسرین دي ده کې ذکر کوي چې دا منافقینو دي مخلصینو لرا دا دیوانه ویل دا د هغه د عقل دلیل دی لکه یو ځکه یو منافق انسان دی یو غلط کردار ولرړي دی یو خسرلی په خبرې کوي تته پوشه دا را دي سړی د خسړی دلیل دی راکا صالح ویا و اذاتک مزمتی مناقصن په یش شهادت لی بانی کاملو چکه ليو ناقص ردي زما خلاف خبره تعالی کوي په دې پوشه دا زما د حقانیت دلیل دی نو دې صحابه کرام ته بيو کوفان وي الله وی علا خبر شه ان هم هم صفه چې صحابو وانه تراس کې دادي قران کیسو خلق ته بي وقوف ويلي یو هغه خلک چې د ملت ابراهيمي نه اعتراض کوي و من يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفہ نفسه بي وقوف هغه څوک دي چې د ملت ابراهيمي نه اعتراض کوي بل چې کوم خلک په پیغمبره اعتراض کوي سيقولو السفهاء زر د جواب بي وقوفانو او الا ان هم هم السفهاء چې په صحابهو کوي نو قران کریم کې دا دې ډلې چې په تهابی اعتراض کوي د ملت ابراهيمين اعتراض کوي او نبی رسول الله پیغمبرانو اعتراض کوي دا بيوقفان دي الا انهم هم سفهو یقینا دا بيوقفان ولکن لا يعلمون لكن دوی پوي گنا واذا لقل الذين امنوا اور دي منافقانو بلن خسروا واذا لقل الذين نذ اي خبيز اتنه دورغه هي وَإِذَا لَقُلَّذِينَا جَكَلَا دِيَوْزَيْشِدَا كَسَانُوْ سَرَامًا آمَنُوْ جِمَانِ رَوْلِ لِذِينَهِ نو دي سوئی او صحابات ایمان والاو سر جمخامخ شئی نو دیوائی مونگ ایمان روڑی وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاتُوِنِهِمْ او جِكَلَا دِيَوْا دِي شِي خُفُلُو شیطانانو تا خُفُل په شیطانانو سره وګړي چې دیغه مشران منافق منافقته او دورنګي کې دا شیطانان دي واذ اخلو ال اشیات وینهم او ذکلادیو زیشی د خپلو شیطانانو سره د خپلو مشران سره قالو نو دیوای ان ماکم مونتاس سره یو دا ماکم دا درات کی مصاحبت به چې مونږ انما ننم مستعذون من دایپل ټوکې کاونکیو الله یستعذو بهم الله بدلی پوره ټوکيو کی خو ټوکې نه کوي الله بدلله ټوکور کی الله یستعذو بهم الله با بدلور کی د ټوکو د دی و یمدوم او پریبد دی لرا پسر کو شو دی کې هرانو سرګردان اونایکا دا کا سان دی اشتار الدولالات اختیار دوالا تا تفسیری ماوردی ویه اشترافه منه د اختیارو سره چې دی غوراګه گمراهي منافقان گمراهي ورایو ازباب د گمراهه په بدل د هدايت کې له قرآن دی سنت دی دین اسلام دی درې قرآن او حديث دی دغه مقابله کې بل علم له ترجیح ورګولو د گمراهه ازباب له ترجیح ورګولو نو دا د منافقان وال کار دی ولائک الذین دعاک سان دی ایستره وذ ولالاته چې غوړې کا گمراهی بل هداب په بنده هدایت کې په مار به تجارتوم اس به دون کا سوداګی رې ددی و ما کانو مهتدین او ندی سملار مندون کی دی سملار مندون کی ندی نارنګي دلتا د منافقانو علامه تو نه ذکر کو د منافق یو نه ذکر کا یدي پخلی دا داوه کوي مونږی مانډاوړې دی الله په حکم ذکر کو دا نه دي مؤمنه یا منافق بل نه ښا دي چلول کوي چلول دي ښا او دي کې شعور نشته بل نه ښا په قلوبهم مرضن لګنه و تا کوي قران د دې ډیر زیاته اغا پرشن کوي په قلوبهم مرضن پړوند دي کې مرض و دا منافقان نه جوړ دي بل مما كانوا يذبحون دارو دا غویا درو دا خبر کیا بل د منافق کار لا تبسدو بلر فساد یاندي او فساد په نوم د اسلام ور کیا اور کای فساد او فساد خوری بی دینی خوری بی حیايي خوری اور یانیت خوری او یی مونږو خیر خوا... د خیر خوای کارونه کوو الله وی دapsed یاندي شعور پکې نشتا و منافق داسې څړی دی کې دغه صحابه کرامو تاریک وی د دیغون ته ایمان راوړا نو ګور د منافق صحابه کرامو ته به وکوپ وې او الله د منافقان ته به وکوپو منافقان په ټیکې نه دی کړا بدونه بوزدلا دونه بيخوند دي يده چې مونږ تاسو ملګري يو او دا رنګي چې کله خپل تلل شي نو هغه ته مونږ دي پورا شټو کې کولې الله بردي په ټوکو بدله وکی قراني کریم کې الله پاک د منافق درجه ذکر گئی چې دا منافق لکه دا, دا درجه په جنا سوره بقره ایت نمبر 200 ګوره درجه د منافقو سوره البقره ایت نمبر 200 درجه د منافقو و من الناس د ایت اخیر بعضی د خلقونه هغه سوق دي چې چې ریوي دعا کوي اې زمونږ ربا راک مون له دنیا کې بس یا الله مونږ دنیا مال اخرت سره وګورو سړیا اوسم ډیر خلک داسي ویه دنیا که لگه چه غی وئی؟ تفسیر کبیر ولم ویقولون چه غی وئی؟ اللهم رزقنا ابلن و بقرن و غنمن و عبیدن و او یا اللهم مونت دونه اخانه و, و یو کندک د پینزو سو بیزو او کندک راکا و پینزو غلامان راکا یو زر میخی دار راکا یو افپادس کارخانی دار راکا وائی آتی ربا مونتا راکی دنیا آخرت کې ولاز برخه نو منافق سری دنیا په سي لګي دي له سورته بقره آيت نمبر 204 وګورئ و من الناس من يجيب قاولو بالحياه الدنيا او باز دخل کو نا اسوق دي چې تا جکې تي تعال را و نه داوی په ژوند دنیا کې ډیر ناشنا ناشنا خبره ډیر چالاک ویجحد الله او گواکی الله فاغسو جی پڑھ لکی دی و هو علد دلخصوام دا سخ جگڑا لوی و ایزا تولا جگڑا دی ووڑی یا لازت اختیارات راشی دی پسات کئی صورت آل امران آیت نمبر ایک سو ستا ساتو گو رئی صورت آیت نمبر ایک سو ستا ساتو درجت منافق قرآن ذکر کئی وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ چکهلا اعلانوله ګیرادې دا الله په لار کې jihad کوو يا دشمنان د پکه يهود د پکه امریکایان برتانیوالو له تعالوا قاتلو په سبيل الله او اېتپو چکهلا وګریشه راشه يو کې په الله کې او اېتپو يا د پکه دشمنن یا رجی که پا دی او پا جنگ مونی کوئی دو که نا مونی با بلکل جی تاثر او ایر جی پا دیسیز بلکل نپوئی گو ها پا دیسیز نپوئی گو ام لیل کفری یوم ایدین اقرب من ام لیل ایمان پا دا غر اس کبر تا دی نیز دی دا کفریہ خبری کئی ہے یا قولونا چې افواهم ما لیسا فی قلوبیم پا خلی آغا د چی پڑھ کی نیو اللہ لخف حج سورت النساء ایت نمبر 72 و ان منکم لمن لا ان او بعض پتاسو کی, کی او سو سوق دی کی روکو کیگی کورشی کی تاسو له مصیبت سه مصیبت را له سخت تراله تکلیف راوی نو دیسو قد انعم الله علیه اللهم می ډیر احسانو کوه هر ی زو سره نو کني بزبم غرق شویوم بیا دې ډیر خوشحالی اگر دایسه ملوره ملوی شي سه خوشحالی ملوی شي سه دی سوي ک علمتکم بینکم وبینهم ودع یا لیتنی کنتمهم ففوز فوزا عظیما و apuza, apuza, قران کریم درجه د منافق ذکر کيه د ای کې حکم ذکر ک چدا هغه خلک دی چې دی غورکل ګمراهی په بل ده هدایت دی پا فیداو نکا. دی په سوداګری کې फायदा و نه دی په سملار ندی روان دا مفتدین ندی قران کریم دا اصول دی قران دا مسالې را وضاحت د چې دا خبره د خلک په زين کې مثال ذکر کړي عربه وی الممثل بلا مثال کل پرس بلا الزام خبر بغیر د مثال داسې دا لکه بغیر د واغو هغه است وی نو قران کریم تقریبا 44 مثالونه ذکر کړي دي په قران کریم کې دا امثله شته د فار تهوهیم د کوولو اوره سیدا اوله حصہ کې اسباب د توحید هغه بابونه دا اول باب کشل شل آیتونو به بیان د فرقې 301 او اول 300 آیتونو کې بیان د ایمان والوں بیا دوه آیتونو کې بیان د کاف ایران او بیان د منافقانو یکاو د منافقانو غني نه ذکر کې او باقي باندې احکامات هم ګڼ بیان شو وذاذین نماصلهم کماسل الذی استوقد نار سو مثالی ذکر کئ مفسرین ذکر کئ په کریم کی تقریبا سلور سلوی مثالونه بیان شوی په کریم کی امثله دا 44 بیان شوی او پہر فسیح و بلیخ کلام کی امسلیر قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ ددی مصارن و ذکر کری چردی مصارن و فیدی صدی د مثالنو مثالونو فوایدم ذکر کوي لکه سوره البقره آیت نمبر 26 وګورئ فواید د دې مثالونو چې مثال سرست پیدا شي التم الله مثال ذکر کی او د مثال نو رستو ور پېداږي ذکر کې سورة البقراء فجیشتم نمبر آیات فیدہ بمثال اللہ مثال ذکر کی ان اللہ لا استحیی ان یضرب مسلا ورپسی ذکر غیدہ اے فیدہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَاعْلَمُونَا أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمَّا وَأَمَّا الَّذِينَ وکو مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ الله به مسله ایمان والله اومن خبر دا خبره حق دهدی نه خلک کاافان هغی اعتاد شروعږي فیده د مثال یو دولو بهی کا زیره و بهی کره کته مثال بایان کې د خبرې ووضعحتت مثال سره وکې نو ډیر خلک فغی باندې پوه او پسما لار روان شي مضبوط شي او چې پچا کې دنه څخه گمراهي پرته یو خپل علاج کول نو نو داغه هغه ډول او گمراهي اگر ا سرګندشي مثال ترا دارنګي صورت ابراهيم 25 نمبر ايات وګورئ سورته ابراهيم 53م نمبر ايات ديار نسمه پارا سورۃ ابراہیم پینزیشتم نمبر آیات 12 لسما فارہ سلیشتم آیات نا اللہ مثال ذکر کئم الم تر کیف ضرب الله مثلا الم تر یہ کہ وئی وَيَذَرُبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بَيَانَ الْمَثَلُونَ خَلْقُلا وَدا مېثال پېداس را لعلهم يتذكرون دې دا پاره چې حلق نسيت حاصل نو مثال دې دا پاره او الله تبارک وتعالى دې پره ذکر کوي او لقد ضربنا من كل مثل په دې قران کې مونږه هر ضروری مثال ذکر کړې تلق الانسال ونضرب هال الناس وما يعقلها الا العالمون ودلت کې الله مثال ذکر کئي مثالوهم كمثل الذين توقدوا نارا مثال, مثال کې سو خبرې په جندل پکاري او مثال کې يوم شبای يوم شبابه او يوم وجد شبه په مثال کې سو خبرې پیجندل پکاري یو مشبب یو مشبابه هی او یو وجه د شبه هی مثال د لفظ مثلو سره قران کې بیانېږي او لفظ مثلو په قران کې تین کرات راغلي بماثلهم كما مثل الذين استوقدوا ناراً دلت مثلهم ای حالهم مثال د دې کافرانو حال د پشان حالهم هغه کافرانو چې د قران نه اعتراض کوي نور خلق هم نه کوي بعضوی مثلهم نه مراد منافقان دي مثلهم يا مراد كافرنج کوم مخ کې ان الذين كفروا بيان شو باز ذکر کوي چې مثلهم مراد منافقان کچاره دا مثال د منافقانو د پاره شي دا منافقان کلمه د ایمان خکارکې دا بعض عبادتو کې د مؤمنانو سره شریکت هم کوي د پهشان دګسانو دي و قدناه چې اوریبلکی ممسلو هم مثال د دی منافکانو که مسیل بیا به د الذي په معه د الذي نه سره شي مثال د منافقانو ظاهری خو د ایمان دا کوي او منزونم هم کوي جهات تمې ابادهته کوي دې مثال پشان دا کسانو کسان دي چې ایستوقدنار چې اورې بلکو او دې اور سره خذي رڼا غستون کې چې اورې بلکو نو منافق په جهاد د جيب سره اې دا ایمان داوا کوي نو دله फायदा ورانه حاصله ده څنګه چې دې اور نه دله رڼا حاصله ده یدا سد په دې جيب سره د ایمان داوا کوي نو دله پدی سره په دا حاصله ده دله امن ملو دی دارنگی زکاة دل ملاویگی غنیمت دل ملاویگی مسلمانانو لور غور پنی کاوان دور کئیو دارنگی فلم ما ادواعت ما هاو لہو زحب اللہ بنور حیم هر کله دا اور مڑ شی دی پت یا روک پاتی شی نو سمت دا منافق مڑ شی چه کل دا منافق مڑ نو اغا فوائد تی نختم شو د یا رښتو د مرگ ندی په ظلمات په تیارو کې پاتې شو هغه تیارو د قبر تیارو د حشر تیارو د او د جهنم او لا یفترون په جهنم ندی د وته اسلار نوی یادارنګ زحب الله بنورهم الله لدينا غران بوتلا الله تبارک وتعالى مؤمنان او منافقان خکارتو په دنیاي فوایدو هغه ته نه ختم شو نو یادامانہ چې دا مثال د منافقانو سره ماثالهم حالذې منافقانو حالذې منافقانو په شان دا که سانو دی چې بل کړی یو را مثال کا پیرانو سرو لگا مسلهم نبی علیہ الصلات سلام مکہ کی دعوت شروع کو خلق قران ترابل توحید ترابل استو قدنار نبی اسلام رانا بلکا مسلهم ومسلو کدگی بیا ان دی ماج دی چې نبی علیہ السلام رانا بلک اور بلکو او مقصد دا اور بللو دا چې خلق براش دی اور رمضان تلید کیو سی کورنو کې بزان ترانا کیا نبی علیہ الصلات والسلام را غیر مثال داس دی لکه یوسری دي هغه پزنگل کی روان دي او التکی دی وبلکا اوری بلکو داینه خلق رانا واستہ په دې کې خلق کرا لو او د دینه رانا وان غستا داینه قدرې او کا او هغه انسان دا غزه نبی ستو نو هغه را ما سره دا غزه نه منتقل شو بل خو او دکا خلق دکا زی پتیارو کی پاتیشو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی رنا توحیدو لگولا مکی والا و مخالفت شو روکو اللہ آغا رنا بوتل مدینیتا مکی والا پتیارو کې پاتیشو لاوی بسور انسم نبینی نبی علیہ وسلم مکہ کی دعوت اللہ علیہ وسلم مکہ کی رنا و توحید شو روکو استوقع دنار رنے بلکا چخلق امتظان لرنہ والی لیت کی بلکی صحابی اکرام رنہ و مشرکان و مقابل شو کا ارادو ان یدفئو نور اللہ کدا اللہ درانا اغی مڑکی حکموشو دا حجرت دا سپاتی شو مسلوهم حال دا دی پشان دا کسانو دی که کلا مثال دا کافرانو سرشی مسلوهم مثال دا دی کافرانو اے نبیر سلام اوستا مثال پشان دا کس دی استو قد نارا چه بلکریه یورا وهنا رجال قاعدون لدى كسان ناس فلما اذعات ما حوله بظهر كلا چرانا کی دا اور گیا چا فر دینا زہ بلاو بنورم بوزیل بوتل اللہ دین دارنا بنورہما دا نور په کریم کی 43 کرات راغله ادریس الیخ نور په قران کریم کې دری ریڅل وېخ کاره تر راغله دا لري مزداقات د نور نور په سو مانو سره په قران کې راغله یومانا د نور مزداق الله د نور یوم مزداق الله لکه سورة نور اتل لسم فارا نمبر پین تیسو گو نور پین نمبر آیت اللہو نور السماوات والأرد دلته دا نور نو مراد مزداد کې الله الله نور دې الله نور السماوات د نور یو مزداد نورو زيت د زیتونو تیل هغه تم نور ویل شوې بارنګي هغه شیشه کې جکمرانای هغه تم نور ویل شوې او دا د ولا میزداقات او آیات کی ذکر شوی مسلو نوری ک میشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجا الزجاجا کانهم کوكب دریان دلته ک دا نور میزداق یو الله ذکر شوی یو دارنګی د دا نور میزداق اغا نور الزیت دا زیتونو د تیلو آرانا کله هغه بل کلیشي او دارنګي د زجعجه اګرانا نور علانور د نور یو میزداق دی توحید د نور یو میزداق دی ات توحید دا ګور دې کی جدا جدا مان نه دغه سورۃ آیت نمبر 257 د نور مزدات التوحيد الله ولي الذين امنوا من الظلمات الى النور دلته نور نه مراد رانه توحيد او ایمان دلته کي امن نه مراد نه را الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور صورت المائدہ آیت نمبر ایک سو پچ پنو گو صورت المائدہ آیت نمبر التکم اللہ ذکر کری صورت المائدہ آیت نمبر ایک سو پانچ صورت المائدہ کی مزداک د نور زکر کئی رسولو دارنگی یو مزداک د نور د تورات یو مزداک د نور دی صفت دا انجیلو دارنگی صفت دا قرآن دیده پارم نور لپز راغلی صفت دا قرآن مقابل د تیاری مقابل د ظلمتو وجعل الظلمات و مقابل د ظلمت کم راغلی د نور یومانا دین الله دا اللہ دین یومانا د نور صفت د قمر د میاشت پا د سپو می پسیپت ک مراغلی نور یوم ازاد نور در د قیامت یوم نور دا اور دا اور انا اوی تنور تن وی لے لکه دې آیات کی مثلهم <مسلو> مثال ددی کما صال لذ استوقد نار وا شاند هغه چا دی چې بلکړی یوره فلما اضوات هر چې روحان کی داور دا اور غیر چا پیره د دینه زهب الله بوذ یلا د دا دینه دارنا او پری دي دی, دی لرا فی ظلماتین لا یبصرون دی ہس نوینی ظلمات په قران کې دیش کر راغلی ظلمات په قران کریم کې تییز کر تر راغلی پنوه مانو سر مستعمل لی ظلمات په قران کریم کې پنوه مانو سر راغلی یو معنا ظلمات المطر ته باران سره تیاري راشي ظلمات المطر او کا صويب من السماي فيه ظلمات اغه ظلمات نه ظلمات المطر باران سره کوم تیاري ظلمات د شركيا ته یو ظلم مقابل د نور کې استعمال شوي مقابل د نور بل د ظلمات د جهل د جهالت کېارو د جهل د لپاره می استعمال شوي ظلمات د زمکه دارنګه ظلمات د دا بر او بهر مصیبتونو تینا مراد دي مصیبتونو تم تیاره راغلي دارنګه ظلماته د دا ماییده ګیره هغه تیاره هغه د پاره قرآن کې لفظ ظلمات استعمال شوی و ونا د دا فی الظلمات دارنګه ظلمات زلم... د دا بهر دارنګه ظلمات د دا بتونو د امهاتو د مændو د گیډو د نتیاروتم قران کې ظلمات راغلي و ترکهم فریدی دیلرا فی ظلماتین پدا سیتی ارو کې لا یفسرون چی د اس سومن کان بکمون بوکمون چاړه ګان دی دا منافقان یا کافران دا هونه لاندو او نه کانو خو چې کله دی د خپل صلاحیتنا دا خپل, خپل غوګونه او دا خپل استرګي او دا خپل ځلو په صحیح ځای کې نه استعماله نو الله تبارک وتعالو تعالی لاندو کانه ولوی چاړه ګانو سومن کان دی رح قوری دونا چو سړی په وګونو حق نو وردا کون دی ښا بوګمون چاڑا ګاندی دا حق وې نانا چو سړی حق نو دا چاڑا دی او هم یون لان دی دا حق لیدو نا فہم لا یرجعون دین را ګرځي حق تا او کسوی ب من السما دا بل مثال یا حال د دې پشان د ډیر باران دی دا او په قران کریم کې په ګڼو مانو سر راغلي دی قلذا اوراضیدہ پارہ د شک او للتردید او للشک قلفمانہ تا او توبصر رازی قلذا او للتفصیل رازی قلذا او للتنویع رازی قلذا او للتاخیر رازی و اختیار د پارہ تا او پگانو مانو سر رازی بغنو سر سر يو دا يو دا يو دا. او پگانو مانو سري استعمال شوي او ليشكو بمانا د وصر د پار د تنويع کسمن بيان يودا يودا يودا كرل التفصيل او كرل التخير د تفاظ مفسرين ذکر کیدا او د پار د تخير دي سو مطلب تاخ و غرا مثال و ک دویم او کسوي بمن سما يا حال ددي مثال د دې د ډیر باران دی او ورځه دا راجدا اولت تنویع دی دا اول مثال د یو قسم کافرانو د لپاره شو ښکارا دشمن دی او اوکسویب مینا سما دا د بل قسم کافرانو د لپاره شو چې په پټه دشمنی کوي او اوکسویب مینا سما یا حال د دې پښان د ډیر باران سویب اگر باران یا چس پرلی کې د باران کی یو غیث دی نو غیث هغه باران ته ویل څو کلینه روستو کی یو مطر دی مطر ام باران ته ویو او کسویې بیمینه سما یا حال د دی پشان د ډیر باران دی او باران ته سویب زکوي چې ثواب یا سیب وای میلان تا او دا باران مدبر نخ ک طرف ته میلان کایو لکما شوم تسوی بی وایو نو معشو طرزکه سو دی وی سیستم اعلان کی ارث د لاسوره چیه او کس ویه بم مین السما یا مثال د دی پشان د ډیر باران دی فيه ظلمات چپای کی تیری وی ورا دون غلزار و برکن برېخنا د منافقو مثال پشان د باران له ک باران دی باران او سړی روان دے. نو دا دا پاکی پاکی کی کی دی نو, نو د باران د ډیر ګلزار چې پې تیاې پکی دی کله کوګونو کې قووتې ورکې چې تندر را نه شي لکهسمګدي بګی او جوړه کو انسان نوواې انسانې پهیارکې کوداررنې په د باران سره تیری می نو د باران د بر نه نو د باران سره د تیارو دا دا او د ګلزار او دا بریخنا دارسی نو خلک و کې ې ور کې چې تمرړونه نو قران سره مناسبت دی قران کریم الله د برابر نازل کړي بارانم د برابر نه دی قرانم د برابر نه دی اوس د قران د بیانولو سره ظلماتونو وراودونو او برکو په منافقانو باندې اړیرایره راځي او قران بیانولو سره چې کوم دې کې قران بایانيږي ایمانواله او منافقانو باندې ګزار راځي تاسو کې غو کې کله ګوتی ور چې دا زوونه رما زګد حق په داغه غلاګان او غندونه قران ښکارا کوي او کسويي بم من السمايه حال د دې په د ډیر باران دي فيه ظلمات چې پای کې تیریوي نو قران بیانولو سره د دې غشکونو خلکو تخکاره کوي ورعدون غلازار و, و بركون برېخنا يجعلونا نديو ګردي خپلې ګوتی نو دا ګوتی هوت کې نه وردي دلتا ذکر د اسوابی ادي مراد ته نه انامل دي ذکر د غوتو دي مراد ته د غوتو سرونه دي ذکر د کل مراد ته نه جز دي يجعلونا دي ګرځيا